І моїх пальців Спуск триватиме довго Поки її язик не пересохне Вона не помре від насолоди Та відчує через те, що цей стан Не може продовжуватися вічно Це, звісно, моя остання подорож. І колись ми друкували в кур'єрі матеріал про те Скільки людина займається тим чи іншим Скільки дів у своєму житті витрачає на їжу Скільки на сон Скільки на телефонні розмови Якщо порахувати, скільки діб я провів у потягах, скільки цікаво вийде. Так, я багато їздив. Така робота нічого особливого, але до того часу, поки не став займатися кур'єром, просто мандрував. Колись мене у потягу, а навіть покусав провідник. Це правда, не смійтесь. Я попросив у нього чаю, а він кинувся на мене з кулаками. Я схопив його за руки, а він мене вкусив. Гад. Він прокусив мені руку до крові, незважаючи на товстий светр. Я вдома мама спитала, хто це це так мене погриз в Москві. Я їй розповів, як було. Вона сміялася і питала, що може то була провідниця? Вона не повірила. А ви б повірили, якби ваш син приїхав із Москви покусаним і сказав, що то зробив провідник у потязі? Я б теж ні. Правда, в мене немає сина, однак... І дружини вже теж. У мене донька, але я рідко її бачу, вони живуть в іншому місті. Школа та час, який я прожив, як у людина, найвеселіші періоди в моєму житті. Все одразу якось не склалося, ми жили окремо, і головною метою для моєї дружини був мій зовнішній вигляд під час нечастих візитів моєї матері. Більше її, як на мене, нічого не турбувало. Мама уважно дивилася на мене, а потім робила висновок. Гарно мені живеться чи ні, виходячи з того, схуд я за звітний період чи навпаки, потовстішив. Відповідно до результату моя дружина заохочувалась або потерпала. Мама дуже змінилася за останні десять років, наче щось зламалося в неї всередині після смерті батька. Вона дуже хвилювалась. Щоб зі мною нічого не трапилось, щоб я не захворів, щоб не повертався додому пізно, а головне, щоб добре харчувався і добре виглядав». Звісно, це клопіт майже всіх матерів світу, але в неї це не було характеру манії. Я знову став для неї малюком, але вона сама виховувала з мене зовсім іншу людину, і це протиріччя, незважаючи на взаємну любов, заважало нам бути останнього часу друзями. Дружина Матєво охопила те, що від неї вимагалось, і напрочуд вдало відгодовувала мене до години ікс. Вони так потоваришували на цій темі, що, власне, сам об'єкт піклування, тобто я, став ніби абстрактним. Інколи я навіть не знав, що мама мала приїхати. За часом, коли звично порожній холодильник я заставав набитим доверху харчами, а з кухні йшли пахущі не підгорілої яєшні, а якогось там гусака в яблуках я питав, що мама скоро приїздить? Хоча можна було і не питати, звісно, приїздить, іноді мені здавалося, що вони обидві і мама, і дружина працюють таємними агентами якоїсь скотобійні, яка дала їм завдання на відгодовування мене до певних розмірів. Все це швидко мені набридло, я просто перестав їсти те, що дружина готувала до приїзду моєї матері. Тобто зустрічав їх у своїх звичних кондиціях. І все. А їхній дружбі швидко настав кінець. А потім кінець настав і по дружньому життю, чим я і був щасливий. Два роки в одній квартирі з чужою людиною, два роки без газети – це гірше за «ра». Примітка «ра» – Радянська армія. Хто вони? Просто супутники чи охоронці? Я про вас, мої тимнічі супутники, а не про матір і дружину. Хоча питання не зайве. Ей, ви такі ж, як я? Чи інші? Це зараз я їду в купе. До речі, чому не СВ або не загальний? Хто це вирішує? Так багато запитань – і так мало відповідей. Я думав, що тут саме і будуть відповіді. Де ж їм бути, як не тут?»